اے اولاد آدم راول می ګر تاسو باندې جامه چپټۍ اورتون تاسو ازینت او جامد پرېدارای دا غورا دا زالکه خیر دا ځان پرېدارچا اصل جامہ دا چې ځان د بداتو ساتي ځان د محارمو ساتي لو جامہ دا سمانه کدا جمنی نتبربنده حاوی بربنده لباس و تقوى خیو خیسته جامعه ده پریدگاره ایده چه زان و د ده محرمات انا, انا. ما تاسوله جامعه درکا پتای استاذ و اغراد وریشن و, و, و زینته ریش اصل کې دماغ و اذر اتوائی ریاشت ده نه همارغ پا قل و اذر خیسته کاری چې و اذر اینی نماغر سا خیسته جامعه دو پریدگاره ورادا دا آغا چارا دا دا احکام دا اللہ ندی خامخواه پندر ساعتای دا اولی دا و یو قیده داوا چه کل تواف بیکو نو پدی جامعه کی خموم بنا کرده نو عرب کې که کې کرکی دا عرچا پیر خانه وا نو پیر لبالاگ نو پیر تبایوی چه سیب تواف کم نو پیر بولا زاری جامعه را ځنګبا شاهي زړې په ری نو دا خپل جامې او خړې نو له پیر جامې به واغست نو پاره کې به توافت او جواب پاس به را د پیر جامې به لغو نه پیر نه و نو نه جوړا هغه زړې په دا پیران اچارو پیران دومله شکرانه ورکی د لنګایو زړ روډایو ورکی د نظرر توففی کې دا چل دی چې چا پیر په مکان کې نو هغه به جاې وړې بر بډه به توافو چې دا د ګنا جامي دي پهې نو کوم او ځان سره به دا شیر وي ال یو مبدو بعض او کلله نن به د ما بدن سرګن چې بعضې یا ټول په ما ب دا من هو فلاحللو نو کمم بدن مې چې زرګن کو تواف نو هغه روان نه دی لا احلو فاغ او ارن راجی دا بداقی اقیده وار نو قرآن وای چه جامع اولی اقیده جامع واقعونده دارنگی ملنگانو چا جامع اقیده بربن ناستی اچا دان سارا سکر دی اچا سکر دی وہا ملنگا اللہ چه کمشید را لگرده ویبا ستاقا خیر ذالکا خیر دادا ایتون دا حکون دا اللہ نری پندو اقلائی اے اولاد آدم غندګونه چې شیطان تاسو سره څنګه چوکل پلارمور تاسو د باغنه الریک دینا جامې دې زت چوفې دې تا په لارات بدن چې بدن دا غا برکتی جامونه دا غا زمغینا بارشي شیطان ویني تاسو سره دې اډل زده کبیر اساح زدا زای کېل چې تاسو نیوی شیطان تا پسیلے جوخت دے تا تا وصصیح چھئی منگردلی شیطانان دوستان دا آخل کوچی ماندراری او رد شرک فیلی دا پلیت کرنو شیطان خیلی بے حیاء خضا بے راوانا کری زیارت لبے بودی او منجور تب ہوئی چه سیب جوڑا ندر بادی دی ان آغاو پلاس وئی دے بولاری پلاس وئی حکیم صاحب لدود تلید دوارو بعد یو باندې لاسونه غنه بعد لاړه نوغه دې وای چې باندې کومه غوره اری مونږه ور په لاسوی کې باتي نوکي زاب حیا کرنا هدا ري کې پیر ور کر راشي غیر محرم هغه ورته ګوري شیطان دا شرک پھیلی یعنی افعال مشرکانا افعال فایشہ مونږ غردل دوستان دا خلقو چنوینی ایمان راڑی اکلا چوکی ده یو کار دا بی های نوائی مندلی و موشلان زمون پلار چو زمون نکچو اقوم زمون نیا بوتا لیو امگا زرگال تلیم زمون انغره ره پده مون سر رکو ازد مکاشی لزی کلا چو دا, دا بی های کارو کی وش دا دا ما پلانی کم کروش یعنی مون دا وقت پلیسیو وای پالا چین پوی گئی اوه وینا کړي ربد ما په توحید او وینا کړي دا چودروي الله تا انده كل اند مسجد فی كل سجده هر سید کې زائد سید او انده كل مسجد هر وخت د سید کې دوه معنی کوي په هر زائد سید کې الله تعالی کته کوي او بلې الله تعالی خاص کېږي الله تعالی گردن داور تو هي څوک چې ما پیدا کړی نو داسې بل راو ګرځي بربند دربنه پیدا کړی نو ماته ب بیا ردی چې ماته را زاین ماته فریاد شي نو یوړل لبا بعد هدايت ولې او بل ردوار سد چی په دې گمراهي داولي گمراهیت ثابت شوه دینو له شیطان دوستان بيدالانه اگمان کو چمیلار مندلی شویو محتدون دا زمان دیرا خران دا آل روان دی اپیر بابا را انا را خوز دی پکی جم بٹا دا ای بنی آدم بنی وی خپل پنیز دار بادادتا دا باداد تو اخیزانو را بربندوی اخوز کئی امزیت کوي حکیم سے بے محمد رسولا عجیبا خبر کردا دغه سره ینه بیماریږي چې فریز کی او قری مخېټي ځکه خیر چې ډکه شي نو منافذ بند شي نو چې منافذ بند شي نو بخار سار شي نو بدن کې غل غل جوړ شي یا وروي می څوټره جوړ نیم هغه منافذ بند شي اته یې غذا مختلفه خورې دي سذر زده کیږي سب پاس نا غذر اعظم نفوذ واري اولا دي سخت ده هغه نفوذ مې غواړي هنه بدن خراب کی وای خېټه مې خراب شوه انت سره ډېر فرډم اما شو ډېر فرډ دي نو چې ریواله د دې دې دې دې دې خبره نه پوهیدم نو ما شو ولا راوستل دا دې نما شو مر ته لګبد د دادل چې نه بده جړل کنه نه لګبدې وړل اره دا وی دې وای توبېت می کنه له کنه باجی یو ټیګونو پمن دې جی دې زره داس مته لګبد د دادر چې نه بده جړل کنه اره دا وی ما کې موناغو فټت فټت فټت اره آزمایې ټګنره مصانه ټګنره و ګډاګان ته وګوره شرموم نه دردي دا ځان خېښه وګورې ماته روان شو د باندې مې پام ا ماکول خانو ماکول خان او ماکول ماکو خان جوړ شو ماکول ډېر کړو ماکو شو او صاحب نظر آجي وه ما کو ماکول سلام ما کېته ماکول ډېر کړو پاس دا پرا ګورو او شربو حضرت مګوي الا تو صفو شرک مګوي خراس کا الله حرام کړی دي او شیخ مو کاه خراس کا واخه او خراس مزه او کا چيده لاند کا او غير نه فنم مو کاه ابرا دل ورو کړی کو دنیا کې حلال خورا اډر په پټاله وصال دي وی دي تکلیف دې او څنګه تکلیف دې وی چرته سار روړاي وخرون نو وی چرته ما خام کو و بدعت سنه استه تا ما خور مزيدي ساره ما خام ساره ما خام ساره ما خام ارو ارو دي كله وترو ساره ما خام خوشيش تا بدعت ما كاو خوخره او بدعت ما كاو اشك ما كاو الله مهربان دي غه معافي درته او چر پکه ما كاو ساره ما خام ساره ما خام انه لا حب المسفين دو دوي الله منځه كان دا ټول رد د شر کفعلدي او چااهرم کړي دي خص د الله چېو خه د بندیانو ته پاک در ذکه رد په تعمات لبات دا چارام هم کړي چې تاسو دا په منګنی دي دا خ د پاار د ممنانو د پهجننس دنیا کې او د پار د کافرانو یو فرق ذکر کوي یا بل فرخه پ خ کوي یا دا پاک سیزمه مومنان اللہ مجیب دنیا کې اغیر مومنان اللہ خالصتا مفور لفعل مجیب و تکونو خالصتا یوم القیامت للمومنین ادا خوشا لئے بخاسوی مومنان کې قیامت کے دنیا کے خلال طول خوری دارنگی من بیانو آئیت کنا قوم رجی پوئیگی او آیا یقینا حرام کری رفض ما پریدکارونا سرگند یو کمپٹ او حرام کری دی اللہ آئیت سمو دی بغیر الحق صفت موضیحا دعسی زم باقی چنہ مناسب دی بغیر دشرید دی اچھ شرکو قیدہ اللہ صراح اگر چنہ درہ لگیر اللہ پا غیدری حرام کری اللہ چوائی پا اللہ پا نیاتی نپوئیگی فلاسفہ طول اداعنگی صوفیہ اکرام صوفیہ اکرام او فلاسفہ پاوک مشاعین دی, دی. دی. دی او کې دی دا دواړه فرقه په متفق دي چې کمال د نفس په سلوور سجنه راځي سهل کامل کېږي چاږي کې سلوور سجنه یې چاږي کې عفت وی پاګامینه پاکی ادم چې هغه کې حلم بردباری چې بل خبره تګ دي او د خلکو غلطۍ معاف العفت او الحلم او در ایم کیا غشو جاوی بہادر وی که پاک باز دے حلیم دے کچھ بہادر نے دے نو کور اروان دے ارسو کور کرزی نو در ایم صفت شجاعت او در ایم صلورم صفت العلم چلا صلور صفت انسان کی راشی نوغا کامل دے عطفت پاک دامنی احیلم بردباری ججاعت بادري چې مدافعات کوله چې د اراد شي دونو جګه دنو ځان دي او علم چې قومي چې دا دې ضروري صفاتونه جای کرال نه دا کامل دي الفارابي کتاب ده تحصیل السعاده او په دې لیکل لري پاتې موږ د پاتې شه په چل مکوې چې دا سلور صفات په سنگ راځي دارنګي ز دا داونی کتاب ده هغه مونږ نین ګورل ایبن مسکیه مشهور فرزوی لیکل لري لیکن هغه ناقص ده در عظیم پدی کتاب ده چه دا د سلور فی فتونو په څانګه څنګه شې دي یو چې پاک باز وی دین ته برباد وی دین ته بہادر وی سلورم چې عالم دی قران دی یو یاد کړئ موږ ته وی یو انما حرم ربي الفواحش اللہ بنکری دی پلیتکارونا سرگن دو پورٹ سرگن پلیتکار جوارای لمذا اقلال مذا پردو خودو لمذا خلق ما زہرا ظاہر پلیتکارونا مکوا وما بطان دروغ مو آیا مزدلی مکوا چکلت دی پلیتونا پاک شوی نسن شوی عفیق شوی افاد در کرا رہے ناول صفت رہے غلط اداب بن کے نتعفیف شئے یہاں صفت رہے دیم صفت وما والاسم والباغی او خرم کنی دی اللہ اسم والباغی داس اسم والباغی چنا مناسب دی اسم شرک اب باغی بیدعات چھ دا تاکرالر چھ کلی مبد شرک نوام عمل لشرک نکوم قول به ذات عمل به ذات نکوم نو ته حلیم شی هتبر بار چه زاند بچکه د عقل سینه کغه د حرم نه خلاف نو تا ک حرم راغی چې کله ته شرک نکې بدعت نکې انه یقینا حلیمی حلیم هغه <تبور> بردار کوي چې عفيف دې او استقامت وکېده الا مثل هاي ابن الن حميم حليم صبابتن امر القيسوي د دې باندې دی قديتا هغه حليم مستینګې ده الا مثل هاي ابن الن حني حليم صبابتن حليم هغه کله چې کله تا دا بند نو تکلک شي په دین کې حليم شي حفيف چې دا پولیس کارورونه نه کوم پاک باز شي او چې کله بدعات تے بند کرو نتا مستقیم شیخ حلیم و مستقیم شیخ دوا درم وانتو شکو باللائی مارم من ازل بی سلطانا حرام کردی اللہ چه احزادار کئی دے اللہ سراغا سوک چه اللہ ندیو ایلی اللہ ویلی ندیو تے نوچه کل اتدعو کئی نتبا دا غیر اللہ ننے ریجی مشیخ و شیخ ذکر کئی چه دا غیر اللہ ننے خوف ذکر دخوای صفت و روائی نوچه تا دخوای صفت و روانوی نو تنیم نصفر نیرگی نقضینا انا دا بابا دونینا نو تا شجا شو بادر شو بادر شو بادر شو موحد چکل تا شرک پری خود نو تا شجا شو در او صلحل وانتا قولو امانکی چووائی پدند اللہ که آغا چتا تا علم نی قرآن و سنة زبا بغیر د دلیل نه نوام چې دا جایز ده هر متقذی بغیر دلیل نه ارام دي نو چې بغیر د دلیل خبرونه کوي نو تعلیم شي نو صلوص صفات اراره دا ای طبعا په باد فوایشو ګراره پچیږي فیجی افحال مشکانه مقوی اداغه په ضمنه نه دارا مستقل مزون دانو مستقل خو په اشاقین او مشایین ارام دي چې د انسان تکمیل په وجود د صفات ارباو ده نو قران وی دغه صفات اربا په دې راځي چې ځاله دې صفات دا سلور لرګا دې تعفيف شي تعلیم شي ته شجاعي شي تعلیم شي د زمنن راړو دا د کمال دې په تهذیب النفس اې پرېشلا د غلط پلټ کارو موږ کا نو سام معاشره بسوي اکار و وا یقینا حرام کړی دی رب جماعه پریکارونه اج سرګندیاوی چ پټ اخلاق حرام کړی دی الله اعظم اقوال شر کیا والباغیا اوضان افعال بدییا او حرام کړی الله اعظم چې څزار کوی د الله زیباتو کې چې الله نذراله ګله دلین دلیر پریشتیا او حرام الله اعظم چې واي کې پالا باندې اچن ولا تفهم مریض له کبی علم مزاغه شی په دلیل پینی قران او سنت په دلیل نه دی موږ یې کوم ده په اړه د هارومت نه تا نو کړه چې راشي نه تا نور څه بنځیو ګړین موم کی شي اے بني ادم ترغیب منزله ته کرا له تا چې بیا لی تا ته مایتونه ناسو چې ادرست کمال چاغدا الله په کتاب لخص او اغه پر عمل له قران سنت مطابق مخ کی صورت کمدان فاسر شو لیکن ال تهلیګلو انبیاء علیهم اجر تهلیلو رسول علیهم ال تمرس و منرسل المرسلین الا مبشرين وانذرین ومن امن و اصلح ال تا امنه و اصلحای د شرک تقاضی سره لګولې سلطن آم که متاثلوسی دی آیتا تم سب اختم زباوامنا دا بدائی راو کی د حاکت زرہ اس تیر شاو ما تگوی گوگوشتو کیاوشتو یا <سلحا> رکم <جارا اتقع واسلحا> داکی ودیوائی و ما تاتویر داگی سلط منظون راک لی آل تا آمانا او اصلحا آغای شر کے اعتقادی سر را گویا فمن اتقا و اصلحا دل تکی آمنا پا دا چا چاچ ازان بچکو دا فعال مشرکان او ادرس اکامل فلا خوفن علیهن ولا هم یحضنون اتطمع بے بینی داغیونی عیدت تے او فرق دور ادر نوعاک ازان چیز دروجن اکرزم گئتونا ازان متبرکو دینا ندغی دوزا خیان دوزا خیوامی شاید فمن اظلم و عالت صلور دا تیر شوئے دے ما نشاندی کروا نوڅو ګذالین دا چانه چې جوړي پاللا د روغ یا نسبت د روغو کې قران ته یو مرتدی دی چې دین کې ځان نه جوړ کړ ابل مشرک دی چې ويدا آیات چې دې مبارک نه دي دا که سان وابغي قلبرغا د حکم د الله کتاب منا مکتوب خدای چې کم حکم لیکلای وي چې دای له سزا وركون مشرک را مینال کتاب د مولانا روم غمزبون کې خپل کړي کوي دا غي مطلب داله چې یو الله قانون لیکل لري چې جنت او دزخ نه برابر او مسجد او موحد نه برابر نو دې کې تدین نه راځي دوی می لیکل دي چې ګناو کې اتوبه اخته نه زه معفو هغه اټل نه لیکلې دا دا لیکلې چې ګناو کې نزا به طور معاف کن او تکلیر اندازه خو خدای خود خدای تشتی خود دای ویری چی شرک نم افکن دا تل بیر دا نچه خدای دا نور ما تل لکلیری چی تو تو باوک که او تا تو با نم افکی نه تو با دیم افکی او دا اغل آقا قوال دارا تو روا داری روا باشد کی حق همچه ما زول آئی دست پیشی سباق پیز دست ایمن بیرو رفت از سکار نو پېشم چن دې میا چن دې مدار کته دا وایته پر اصلي کلی دی نو خړای لیکلی دی یو اصول الیک نه مرات پودو خړای یو د خړای پودو اصولو چې اصولې دا مقر کړې دي جنت د اوږن دي برابر شرک او توحید دي برابر دا اصول دی ایاودی ما نور د غای احکام هغه 달리 کړی دي چې ما مافی کوم فيكم دا ګنا ده ما فيكم داینی دی چې ما کوم لکه څنګه شرک کوي چې هغه نه مافو نو داینو دې دې کړی مطلق مبرم نه دې نور لک لري دا په کتابونه کې چې مافی کوم نو خل غلطه معنا پوم مساینې کوي وایي د تقدیر انکار کوي نه د مولانا مطلب دا دی چې اعمال د انسان په قسمه یودي اصول مبرم ایا دی معلق خدای دا لکري دي کټه توبه کینو توبه دې قبولم دا خدای دا لکري دي کنه عمل کئ او معافي درکتم او دی كله نو مطلب علم د خدای پرې پوهه چې دا سحوقي نظام وو ا په دې پوهه چې فلاني په توبه خو کې ګرموږي نو ا کسان چې د توځي کې جمعا چنا او اوري دینا نو دا دې دو ځه ان دو ځه به من نسوکت دا علم دا اچانا چی جوڑی پالا دروگ انسپت دروگی دا اللہ آیتو نتا نتاقا کسان واب اخلیب رخا دا حکم د الله نا من الکتاب مانا مکتوب حتاکہ چرا شریعتا دمگا استادی او اخلی روحنا د دی رسولانا گن فرشتے نوائبا فرشتے اے نما کنتم چرت دی آغا اے کم دی آغا کسان ما اطلاق با اقل او ما صفت اغا تاج صفت تو صفت تقرائی توبر کردو نو چرت دی اغای لکا مشکان وی پیر زن کدن کرا رسی نو فرشتی وی کم دیو ای چرا رسید ای نما کنتوم اغا چوئی تازو کول با بیدال لانا. تا دنیا کرا مدد کول تا ری رسی ای نما کنتوم ای نما قم دیغا قونتم تدعون من دون الله چويتاسو چرمد کولم بيد الله نه بغیر د الله امرامت کول په دنیا کې دې صورت کې نفي شرف الدعاء کي تفريعا بما سبقا موکي صورت کې اشراك ارباز کرشو او د شرک علم في التصرف ضروري کړو نو دې کې شرف الدعاء دې راتري تفريعا علاما سبقا چې موکي صورت کې غتاس دکړ جالم الغيب بيد الله نشته دارنګي تا ذکر چې متصرف بيد الله نشته نو اوس نبي دعا فضیلت فرګه اینما كنتو اینما چت دیاغه چې وای تاسو مدد کول بيد الله نه بيد الله مدد پور کان کافرینو موجزت اند ترشو وشهدوا الان فذین انا کانو کافرین تو زان بگوئی کئی ومنیو کافران من دنیا کے یقیناً کفر کرو من منگا داغین جواب مجبور وشہیدو علان وزین انا ام کانو کافرین زانن بگوئیو کئی انا کانو کافرین یقیناً من کفر کرو او او وی الله تن شی پاتلو کې چې تیشوی په خاص تاسو د پیرانو باندې انپور ا په خاص تاسو نه مخې مې شران تل تاسو نه ځي هتا کې چې راپن شي دې کې در راپن شي راگیر شي ټو نوو وي تا ودار په حق د مشرانو کې الله دې خلق کوم گمراه کړو نور کې اتحادات نه خدا دې مونتا شرک ودار کړی نو بو یالله اړویلوږنه دا لګین تاسو نو په دنیا کې ما وتاوسه دنیا کې وی دی چې په تاسو زبان شک ناسي دي لکه نو میا نو جره کی کینه وې زاد الله بلا با گردنې مړه الله بلا با گردن استا لګین تاسو نو په دې اووی مشران په حق درستو کې نشته منل را په تاسو باندې ور واله وَلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَانَتْ اُخْتَهَا چیوٹولے رسط دنشی ناغمیسل باپی لعنت وی اوخت مانی مثل نوکہ ابراہیم علیہ السلام حاضی اوختی دا غسم مانا چیتازو اجازہ روخ دی حاضی اوختی دا زماغون دیدہ سنک زمو واحد انو حاضی اوخت جا زماغون دیدہ اوخ مانا مثل دارنگی بخاری کے ولا تسأل المرأة طلاق اختها یاخدلې طلاق نو خور نو غواړي نو غور معنا بنده مثله یلې نو دایته در جوړ کی یانې د ابراهیم خبر ظاهر د خلقو پریده درو جن واه حقیقت کنا حق حقیقت واګه سم معنا کړوا او د فرق په ځان کې درو صلات کذبات معنا دارا دا دا چې دې دا د خلکو په خیال دروژنو دا نه چا غدرو ویلو قال تو قران او امني علماء نوبوي تابيدات هغه مشرانو کې الله دې خلکو مونږ ګمراټ کړو نو ور کې نه تا دا عبد چندور نوبوي الله ځوان دې چن لیکن تاسو نه پوي دی بیان کړو او ووي مشران په هغه کې چانو کې نشته تا غل امنګ باندې غورواله ومونګ شرکړت اعظم کوله دی انوبه الله اوسه کې ادا پر سو برداشت کوو یقینا که سان چې دروږه وي زموږ کتاب اواخت دی نه نو پر باندې چې شی دی د اسمان دوه معنی دی لا تفطح لارواههم د دې روحونه به برال نشي د دې روحونه به کتدې ځکه نه کار باندې نو ارواح او دا بادانو آرواح سی جن لا تفتح الارواح ایا لا تفتح الارواح اعمالهم رد اعمالون برنزی اگر دنیا کے پاس شو غلط چه کور بر او که استقبار او که زمان کتاب او نمانم لا تفتح الارواح رابنسی دید داسمان نبی روحون برنزی نبی روحون برنزی ابو خالی کی حدیث را دی چه ذکره او خطیده مسمان تا نماء آدم اولیده او دا آدم دا خی طرفنا او دا گست طرفنا ارواح اولارو مجسم اولارو فا انا ذرا نظره الا امینی ذا و اذا نظره الا شمالی باکا نو چکل خی طرف تاوکوری نو اخان دی ذکا غج نتیانو او گست طرف ارواح چکمو اغج تا چوکوری نو دا ندا معنا چلا تفط اول روا ایندا ونده کی دغه دا معنا دانه سره دی یمینو شمان فوق دا دا او تحت د ادم نه کی ترتنه بر اسمان کې و ان شمالی کته دغه اسفل له تعبیر په شمال کړی بخاری আজি کې کل چې ادم بر اوا تو غوري جنتهان ته خوشاله شي او کل چې کته او اروعوتا نو خفشی لا تفتح اولیب اب احوم ابواف سمع انا دنکی جنت تا سرقیچو بنو دی اوخ جمل رسائتم وی سنتو وی تعلیق بالمحال سنکی دا اوخ نشننو تے نو دانگی دینشت لے جنت تا جنت مشابکی خیات سرام اوخ جنت تا نشت لے, لے. ستا ازائی او دارنگی منگون جداورکو مجرمینو تا دای جهنم نا بچونه ای محاد دا محد نا دا لانده بچونه بدوری او دا پاس داینا غواش, غواش پرده تاوی پرده بای دور لانده باند جهنم او دارنگی منگون سداورکو دارمانو تا اواقسان آمنو تیمان را را کتاب تیمان په دې خبراباني چې فضل او مغلیسین له الدین اعمال یو کنه بیان دیو کوم تقریبا ورکو اچاته مگر څنګه دا شو ته نام قیمتي شو دانا دغه دي جنات جنات کې به مي شي الای بكم اج پسینو کې من غل لن د کوګی راینا غل حسد توي کوګی توي سمانا دې له पारा چې ده حسد خودي وjene کای دې تقرا دنه دا مرتبه لري که ما را راکي نو هر جنتي په منزل به خوشاله نه خپل منزل ته بوچي ما نه ده هر جنتي په منزل کې وړي نه چي غنن کودګيري او آزاد ځکه هر جنتی په خپل منزل اچته يا اداوت بل شي او جاری به جنان دې دوه نور ځای وله ابو اې دې لا الحمدلله تم تلار خالي و دې مقام تا لار خالي و دې مقام تم ته قران خيلو مونږه قران تبوتلو انو مونږ ته مونلار مونږ دی له الله موږ ته توفيق نوی راکړي هدانا الله وفقنا الله ته خداه ما نه همت نوی راکړي نشترت ز چرته نظام دین دي دي نشترت اچرتا درو جب اخلو طول و غرمان آستا دادا اللہ امداد اچی رائی کر یعنی مون فکیو گنٹا کتاب کی با اخبار نملوستا آتی سیبا موئی ہے را شدر شا گنٹا بنا خواستا آداد اللہ احسان دے چمو لے توفیق رائی کر تاغلی مونتا استاذی رب پو بیان بالحق پرشتی آو آواز بوک نشی دیتا دغ جنت درک نشتا آستا او رست و موحا پو غلطی پکی نہیں یا او رستو ستا زائمو ادھے کافر امو او کافر میں تینا بوتلا او زائمی فتا ہوئی شان درگ ریزن تالتا فسبق دا چو کول آواز بوگی جنتیان دودا خیانو تا چو مند من آ چو وعدہ سره من سر عرب رشتیا من چو کم من سر عوادہ شویوا چو دنیا کی مصیبتونا تکلیفونا راکی اللہ بجنت درکی من کو آوادہ رشتیا مندا نو موندا تاسو اوا کې وا د کړو رپ تازه نو وای دوه سره یې ملامت ای نو په وا د خبره نه کئ چاله کا تاغار کړل د تا ته هم کړ نو وای دی هم نو په قلب ایږي ته کی سر قالو نام نو وای دی ا او موږ کوم نو اعلان موږي اعلان چی په منځ کې ده اعلان چی اعلان بدای انل انت الله اقرم فاذن مؤذن بينهم اعلان موږي اعلان چی په منځ کې به قول هم الله نت الله ودي قول سره اعلان تی ځکه مرفوده چمطرا نعت تی ځکه غائب ظالمانو ظالمان کوم کسانو آکسان کیاڑو لئے خلق دا اللہ دی کتاب سوک لا زمین متعدی دوار آجی زان روز تکڑو دا اللہ دی کتاب نشو اے لئے خلق و ارول خلطو ہے دا اللہ کتاب پوگ ادائی پاخرتی منکر اپا مینز ایگے و پردائی پا مینز جنت و دخ او اراف بی اپ آراف در میند آئے سری بیچی چې حریو با پالامو چی دیمت ہوگو جنتیان با پالامو ادیم قدر از اخیان اواز بوکی جنتیانو تا دا پارا اواز با کئی پدی خبر بانده و نا دو اصحاب الجنت بقو لیمحان سلامان سلامتی دی پتا سو اندیت النشی و عرافیان جنت تا دیتا مکی یت معون ان یکول الجنت اکلا چوارو لیشی اس ترگید دی پتر دو از اخیانو نبوی اللہ مگر دیمون سلط زالیمانو جنت روان دی او د وخان د چوغوری ورای دې سر مون کې اچوږي اراتيان سره وتا چپه جنې با دار اټان دې دا پالمو کې اپراتي ودا خواغه سره دې وغ پران امیر دې پران مال دار دې نو وایته بچي وا پرانیا فائدہ نو رسول اتا تا غونډول د مال او چې تا وخت دې قران مال دیو نو لګوله او ځان دې ورته قران قران ته نوتلې دغه د قسان جنتیانو تهشاره کې ها او لاله نه دغ قسان چې تاسو قسم کو چې وررب کې الله دی ته او به نورې الله دی جنت تا دا به کاره خلک دی ا دا بس حالبي او لژ ته کوو قاللوم اوویل چې دی ته د نه جنت ته نو را په باندې نه غمجن او چبانکې د دی جنتیان ته چا بهده کې. راتوي کې من باندې ووب یا دا مې ونا چاله در کې غورا غول وی را تا کنه یو احساس کې و غورا ور دي نو وې جناتان د توې څخه خندې در باندې الله حرم کړی دی په کافرانو د توې څخه دا ايب دا سوجو الوین دا کزن چې نو له دوی دین د الله پسې نیروت الله هو مولایبا <خش> لاوا اباس از به زری ورن لایې ټوکې کوي ان ویلو دین د الله لاوا ولايبه لاوا ولايبه کو ا دوکې کې چورې دیله ذلت دنیا د دنیا ذلت دل کې لګامت که نام کې مې وروذ الذین اتخذوا دینهم لعبا ولاوا وغرتم الحات دنیا داغه ته تمه او ذکر اځ دې ته ته فلیو مننه د کدی صورت کې د سزا بیان ده اغه صورت کې تبلیغ بیان نو دې وجنه د آیت ته میں بدل کړو آ ته کم ویه صبح ګوري ما ته وغارل الذين تقذو دینوم ضایبون ولاون وغرتم الحیاۃ الدنيا وذکر به اغه صورت ته تبلیغ او ذکر سره بیان کړ ادا صورت ته سزا ده فلیو مننه ځاوم نسه نسیان په معنا د ترق من مې پریوړو څنګه دې ملاقات ور زده دا আজি پاتې نې دومګین انکار کوم کیو ولقد جیناهم ارالوم گیتا بکتاب فنصلناه په کتاب سره چې واضح کوم په موردی دین الا علم فزاد حال کرے حال کون عالمین په داال کې چې د پوه په دانت چې مع راړ دپې پویم رالم دی ته په کتاب وااض په داې حال کې چې ضف پوم ځ په حال دا دا کتاب رحمت د هغ خلکوړه چې یقین کوي او انتدار نه کوي مګر دا انجامام خپل طویل انجام ته انکار کار کې نهط انجام واري اکلا کی راشي انجان د دې نووی ا کسان چې په او د الله کتاب وخا دا وای را ویم تا استار پورا نشته ملای سفارشتونکی چې زموږ صفایاتو کې نه پذیش فاده قهري تکمو کی صورت کیتی یشوب لا سلام من دون الله ولی و لا شفیع اویا کی دا نه دې ته نه پذیش فاده کوي اوسو چې زمونږ د پاره شفا توکي خلاص کی او بو ایشتی من لگا اخلاسا اونکی چه خلاسی اواری یا اپس کې من دنیا تا نو عمل بگو بیدای نجی منکو دنیا ته بلار شو نو بیعو قرآن ننفذو اعلان بوشی تاوانیان تاوان که چولیو قلدان ورداللان اروب چې اینا چه جول سورت کی طور نقلی دی دا یو دای که دلیل اقلی دی یقینا رب ساسو الله آزاد ته چپې دا کړې دې اسمنو زمکه پشپګلمو کې بیا وګرا برابر دې پاس پټې پښې باندې رات اته لقب کئ دایق پا دې رو دې له تلوار دانې شپار دې له تلوار پشپز دې اورد را دې روز ما ده ايام مانا لمحه او دا مان دې شپګل دې کپرارم څار تر ما خام ماډم دا مانا غلطه دا دو وجه نو یو خداله چه یوم ستاوی د نر گردش در یوم نقطه نشوری بلن نقطه تورسی نو زمانه که نر نو دهر نو زمانه نو نو چه زمانه نو نصر انگی خلای ما پاش پکنز پا رو پیدا کریم دم در کار پا کن کیگی ازا عراض شن ان یقول لو کن فا يكون. لو چې یوه معنا وکړي نو د كونفای کون لا خلاف دي دیو جن یوه په معنا ز ساعت را دي ا قران کې مدا له په ميه ولهم يوم يذند برهو سوره انفال په ایشم کې را دي ا سو چې وایي کافر ته پداسات کې شا یوم په معنا د ساعت دانه چې رسارن ترماقامې شا کړه ميه ولهم يوم يذند برهو ا غسو چه ده جنگ کو اخیش آوارای دارنگی قرآن فهو علی و ملی اوم ده باز ده دوستی پداغا ساعت تا دانا چه ده صار نتر ما خاما یوم مانه لمحا دستر گرم دنم کم یعنی کن ست تیام شپک کن اسمان تاوی کن اسمانو زمان کی تاوی کن اسمانو دار انگید از مکی منافی تا اوی کن نو اسما منافی از طور تا اوی کن نو کن نو ست تا ایام معنی غلق کری دا شپاگ روازی اقوض سوائی نو شپاگ در سار نا ما خام آدمو نبید کن سمان شوا او یوم په معنی دا ساعت اد کن ما او خیل. زګ <tie> بیا اعتراض را ته دي نور نورم ملک صاحب یو ځان کړ تبرچاله دی وايي ته ملک صاحب نو کېارې ورسره ملک صاحب غلطي کړې دا ملک صاحب دې کړو خدای کونډه دراشه نن اسنګ کونډه چا خوندې دی جون دیو سم سوال ارش بیا برابر دي پېدا کوله دراش هغه استوا ته الله تعالی مناسب ده پټي پښې باندې را شپراولې ورو او اخر څه یو ذکر کې بل په قیاس کی لکه به دې الخير کې معنا م کوي دانګ پټای پره دې باندې شپه اتل پکې داشپا دې رده لره پټلوه لري انور اسمه استوري تابیدار دي پامر ده الله لکه مکه کی صورت کې ویلو چې نجوم جماعت اویدار دي دانګ دې صورت کوم تسخير د کواکبو ردن علالمشکین خبردار الله غثا ز پیدا کول دي اغه بلار الله لاي پيار د فيصله دي امر فيصلا نو خير ته اون کړي الله د شرک فيلي خلاصه سره خیر الله کوي نو ته خير الله کوي نه بل ته نظر نه زده دا تبارک الله چونګې بعد د شرک فيليو نو دیو جنو خلاصي اوره خلا خيرونه دي الله چې رب مخلوقات ته اوس شرک اعتقادي او بلې رب لره پ ش حالکي چې عجز کوون ک تظ روان متذرين